وخلقوا منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وابتكوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعده fa in astaqal hadith kitabullah wa khayr hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa salam wa shara al-umur muhdathatuha fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull para pemirsa dan para pendengar radio aja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas sebuah kaidah yang sangat agung, kaidah yang sangat besar dan memiliki manfaat yang sangat besar. Kita setelah memuji Allah Subhanahu Wa Taala bersyukur atasnya, matematnya dan kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi yang kita cintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini ilmu yang bermanfaat dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan dari apa yang kita peroleh dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Pada kesempatan yang mulai ini kita akan bahas tentang kaidah yang tadi disebut oleh Ahuna Al Fadil, Ah uh, Ihsan afadahu Allah taala bahwa kita akan kaidah ibadah itu ditegakkan di atas syariat ibadah ditegakkan di atas syariat dalam bahasa arab syekh Muhammad bin Salahain rahimahullah taala berkata al-ibadat mawqufatun 'ala syar' al-ibadat al mawqufatun ala al syara ini kaidah di ibadah ibadah itu dibangun atau ditegakkan di atas syariat ini kaidah insyaallah so, taala kita akan bahas makna dari kaidah ini penjelasan dari kaidah ini dan dalam kesempatan ini saya lihat penjelasannya akan sedikit panjang ya. kemudian setelah itu kita akan bahas dalil-dalil dari kaidah yang Agung ini dari Quran dan dari Sunnah tentunya. Kemudian kita akan bahas penerapan dari kaidah yang mulia ini, praktek dari kaidah yang Agung ini. Baik. Mari kita perhatikan kaidah yang berbunyi: Al ibadatu maqofaun ala shar' al ibadatu maqofaun al shar' ibadah ibadah itu Bangun di atas syariat Atau terbangun di atas syariat Kita tahu makna Ibadah Ibadah Maknanya Adalah seperti yang Didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiya Ismun jami'un Di kulli maa yuhibduhu Allah wa wa radha Minal aqwari Walaf'ari Al-Batinati Wallahira Sebuah nama, sebuah ungkapan Yang jami' yang memiliki cakupan yang luas Bagi seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridai Dari seluruh perkataan dan perbuatan Baik yang nampak atau yang tersembunyi Ini ibadah <tuh> e, Syekh Muhammad bin Taala dijelaskan menafsirkan ibadah beliau berkata ibadah adalah tazallul lillah tazallul lillah azza wa ta'dima bi fi'l awamirihi wa jinaan bi nawahih 'ala al wajh alladhi ja'a bihi syara'ihi itu adalah merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dasar cinta dan pengagungan ibadah. Jadi, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dasar cinta dan pengagungan. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan atau menjauhi larangan-larangannya. Al-Wajhih yeah. Ladi Jatbi Sharainhu. Ya, sesuai dengan syariat-syariatnya di atas sisi yang datang dengannya syariat-syariatnya al agung ini al besar ini yakni al-ibadat mawkufatun al-syara' <tuh> ulama' berkata, saya akan bacakan penjelasan dari ulama' karena saya lihat e, sangat bagus sekali untuk dibaca dan dipahami oleh kita semua Dallat hadih al-qaidat al-azimah على أن الشأن في العبادات أن تكون توقيفية متلقاة من الشرع يدي قيدة من أبنين من جوكا دهو الشأن أرسل من أبناء سبع عبادة أبناء التوقيفية متلقاة من الشرع يعني لأن دلد وَذَٰلِكَ لِأَنَّهَا حَقٌ خَالِسٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلٌ كَمَا إِذَا دَيْكَرِ لَحَقْ يَنْ خَالِسٍ يَنْ نُرْمِ مِلِكَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلٌ فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إِلَّا مَا شَرْعَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى أو شَرْعَهُ رَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامُ Tidak di-shari'atkan apa yang di syariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan apa yang di syariatkan oleh Rasulnya sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahawa bab ibadat, wadiyat, dan tqrbat, mtelkhat amillahi wa rasuluh, tiada seorang an yang boleh menjadikan sesuatu sebagai ibadat atau kerba tanpa dalil syar'i. Dan bahawa Babel -ibad, eh, ibadah. Tanpa bab ibadah, bab agama dan tak Ini ketaatan dan tak itu diambil dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada seorang pun menjadikan sesuatu sebagai ibadah, menjadikan sesuatu ini merupakan kurubat, melainkan dengan dalil syar'i. Maka seluruh orang yang membuat ibadah ya, Seluruh orang yang mengadakan hal yang baru dalam masalah ibadah dalam agama ini Yang tidak diambil dari Allah dan Rasulnya Maka amalannya merdud Amalannya tertolak ان كان ذلك الامر لم يشرعه الله ورسوله اصلا او شرعه الله ورسوله على صفه او في زمان او مكان مخصوص ثم غيره الى غير ذلك الى غير تلك الصفه التي وضعها الشارع لا بركاتها تم saja apakah mendatangkan ibadah yang sesuai dengan dalam syariat atau ada contoh dalam syariat dari sisi sifatnya, dari sisi zaman dan tempat, tetapi melakukannya tidak sesuai dengan sifat yang telah diletakkan oleh syariat. Allah Taala adalah Hakim bagi hamba ibadahnya atas lisan Rasulnya. Allah adalah Hakim atas hamba-hambanya atas lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hukum kecuali untuk hukumnya, tidak ada dini kecuali ده ده فلا حكم إلا حكمه ما فلا حكم إلا حكمه فلا حكم إلا حكمه لدينا أغامى كتبه أغامى يقول الشيخ إن وثي من رحمه الله شيء إن وثي من رحمه الله بركاته الأمور المقدرة بالشرع لا مجال للرأي فيها cara perkara, perkara yang sudah ditentukan dengan syariat maka tidak ada majal, tidak ada tempat bagi akal, tidak ada tempat bagi ra'yu untuk bermain di sini. Wala taghayyuru bitaghayyuri bitaghayyuri zaman wal ahwal. Dan dia tidak akan berubah karena berubahnya waktu, eh, karena berubahnya zaman, nah, waktu atau keadaan. Karena ذلك يفضي الى تغير الشرع dan hadar tersebut akan mengarah kepada perubahan syariat. Bi taghayyuri zaman dan keadaan ya. Maka tidaklah satu milah wahidah wala ummah muttafiqah. akan mengabadikan jadi milahnya bukan milah yang satu dan umatnya tidak mungkin bersatu. Bakunya untuk setiap asal syariah, untuk setiap kaum milah. Dan di dunia, pada setiap masa akan ada syariat tersendiri dan bagi setiap kaum ada milah tersendiri. Ini kalau dibuka pintu, kalau dibuka pintu, artinya dibuka begitu saja, ya, tidak kembali kepada kaedah ini dibuka pintu bid'ah maksud saya, kalau dibuka pintu bid'ah, ini setiap orang boleh mengadakan hal yang baru, maka bermacam-macam, bermacam-macam ibadah, nanti nanti ada syariat baru, ya, dan umat tidak akan mungkin bersatu. Oleh karena itu, eh, kita lihat kata ulama, "Taminuna yang bagi alam ta'abbid." bahwa laha dzah fi ibadati fi ibadatihi aslan muhimain oleh karena itu dari sini bagi orang yang beribadah benar memperhatikan dua pokok yang besar Yang penting yang pertama an ibadatu khalisatan lillah yang kedua al mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam fi tilka ibadah dan ibadah ini khusus murni karena Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua melihat mutabah undangnya ibadahnya disesuaikan dengan sunnah Rasul salallahu alaihi wa'ala alihi <Sessiz two -tabah> <Close -tab> al wa sallam melihat Syukh As-Saudi rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Quaidu Al-Usulul Jami'ah dia pernah berkata Amman jami'allahu al-Asla'ini Aflaha wa-Saud pada siapa yang Allah kumpulkan pada diri seseorang dua pokok ini, maka dia akan menjadi orang yang sukses, menang, ya, dan orang yang bahagia. Kalau ada pada diri seseorang dua hal ini, yakni ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu sesuai dengan apa yang dicontoh oleh Rasulullah s.a.w. karena Rasulullah s.a.w. adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Sekali lagi, kalau bila ada pada diri seseorang, Ikhlas dalam beribadah betul-betul ibadahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena selain Allah apakah karena pujian manusia atau ingin dikatakan orang soleh atau ingin dikatakan banyak ibadah atau orang yang taat tidak ada niat seperti itu ya. ibadahnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala atau yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w kalau ada pada diri seseorang dua hal ini ikhlas dan muterah Agar kata sye, afliha wasad, dia menjadi orang yang beruntung dan dia menjadi orang yang bahagia. Dan manfaatoh al-amran, atau ahad minhun, khasar khusran nubina. Kalau tidak ada dua perkara ini atau salah satunya tidak ada, maka merugilah dengan kerugian yang nyata. Dan manakah taratan و تارة استحقن الخير والثواب والمدح بقدر إخلاصه ومتابعته eh? ini, كان كان كلا وكسرة قوة وباء فا من orang yang sekali kali ini sekali kali itu maka dia berhak mendapatkan kebaikan, pahala dan pujian sesuai dengan kadar keikhlasan dan mutabahnya, dan sesuai dengan killa وكسرة sedikit atau banyaknya kuat atau lemahnya. Tapi yang perlu kita ingat, ya, kita berusaha untuk selalu ikhlas dan mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Orang yang bahagia, orang yang beruntung kata ke si saudara anda adalah yang terkumpul pada dirinya dua hal ini. Ketika ibadah ikhlas, kan Allah Subhanahu Wa Taala bukan tujuan dunia. Yang kedua, mengikuti Sunnah Rasul yang mulia Alaihi Wasallam. Ada hal yang ingin saya sampaikan di sini ya, Untuk sebagai pengingat Untuk saya mengingat <coughs> Untuk kita semua dan harus diingat-ingat terus Bahawa Al-Mutaba'ah La tatahakqat Illa iwa kanal amal muwafiqan li syariati fi umurin siddah Mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w. itu tidak akan terwujud kecuali apabila amalnya sesuai dengan syariat dalam enam perkara ya. jadi al-mutraba'ah sekali lagi mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w. tidak akan terwujud kecuali mengikuti syariat amal yang mengikuti syariat dalam enam perkara yakni perkara yang pertama sebabnya dari sisi sebab Perkara yang kedua jenis Perkara yang ketiga adalah Kadar ya. Perkara yang keempat Kehifi atau tata caranya Kelima zamannya Keenam tempatnya ya. Perhatikan enam Hal ini Yang disebutkan Lashimuham s.a.w. Pertama Amal kita Harus sesuai dengan Syariat dari sisi Sebab Karena tetapi syariatkan mana syara ibadah disebabkan belum dijagne oleh syariat sebabnya فانه لا تقبل منه siapa yang mengadakan syariat membuat syariat dalam ibadah melakukan ibadah karena ada sebab tertentu yang tidak dijadikan sebab oleh syariat maka tidak diterima ibadahnya di sini syaikh ulai mencontohkan an yusalli rak'ataini kullama dakhala baitahu wa yattakhidha sunnah ada ya. marduudun alaihi amaluhu setiap masuk ke rumah Setiap masuk ke rumah orang salat karena masuk ke rumah yang keluar sedikit masuk salat keluar sebentar uh, salat ya mereka itu uh, tidak ada ya. dan dia katakan hadza marduud ya. atau seperti misalkan mengadakan salat karena salat baru ya kerana tahun baru, malamnya sholat wa raka'at Misalkan Sebabnya tahun baru Kemudian sholat wa raka'at Ini tidak ada sunnahnya Ini merbut. Karena apa? Karena syariat tidak Mengatakan bahawa malam Tahun baru merupakan sebab Harus diadakannya atau disunahkannya Sholat wa raka'at Jadi siapa dan kita yang melakukan Ibadah dengan sebab tertentu Yang tidak ada perintah dari syariat Maka terpertolak Dan kedua Amal kita harus sesuai dengan jenis. jenis. Di sini contohkan, kalau ta'ababalullahi bi'ibadatin lam yushra' jinsuha, fahuwa gaira maqbulah. Barang siapa seorang beribadah kepada Allah, dengan sebuah ibadah yang tidak disyariatkan dari sisi jenisnya, maka ibadah ini tertolak, tidak diterima. Contoh. Kata Rasulullah Taiman, kalau an-ahadan duha bifarasin, fa'ina udhiyyatahu mardudatun alaih. Kalau ada seseorang berkorban dengan kuda Maka tidak akan diterima Ya Karena berkorban itu dengan binatang kernak Atau berkorban Ya seperti sebagian contoh Dengan ah, Anak mau berkorban dengan Setruk Bebek misalkan di sebeleh Harganya misalkan sama-sama, kambing Ya, ini pun jadi eh, Terima Kemudian yang ketiga, harus sesuai dengan Syariat dari sisi kadarnya Dari sisi kadarnya Ya Jadi kadarnya Misalkan setelah solat Baca doa eh, Baca subhanallah, alhamdulillah Mula Allah Akbar 33 kali ya. ya. Kemudian seseorang Ah, ana nak mau 33 kali ya. Ana maunya eh 40 kali misalkan. 40 kali. Nih pun kadarnya e, berlebih. Tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi dalam masalah ini Syekh Zainul Rahimahallahu berkata karena ibadah ini munfasid maka yang 33-nya diterima yang lainnya tidak. Nah. Yang keempat dari sisi kifiat tata cara dari sisi kifiat kalau عمل شخص ا ما لم يتعبد seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menyelisih syariat Allah dari sisi kifiatnya maka pada akhirnya apa amalnya tertolak seperti ada satu ayat dari rahmat Allah, 'Ana raja'la shalat, وسجد قبل أن يركع ada orang solat, belasujud sebelum ruku, maka solatnya batal, di'ana haelam tawafik al-shari'atafil kafiyah, karena solatnya tidak sesuai dengan syariat dari sisi kafiyat. Karena apa? Solat kan berdiri, ruku, sujud, Ada orang solat, sujud dulu, kemudian ruku. Nah ini kafiyatnya tidak sesuai dengan syariat. Maka tidak diterima. Oleh karena itu, beribadah harus sesuai dengan syariat dari sisi kefiahnya. Dari sisi zaman, waktu. Dari sisi zaman. Jadi kita beribadah, ya, harus lihat zamannya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala dan ta ta ta Rasul-Nya telah masyarikatkan ibadah ya, dengan zaman yang telah ditentukan. Kalau kita beribadah. Dengan ibadah yang telah ditentukan zamannya, kemudian kita menyelidiki zaman dari apa yang ditentukan oleh syariat, maka tidak diterima ibadah kita. Sebagai contoh, falasol lah solat hakekla dhuha diwaktu haf, fasilatu ngairumak bula. Jika orang solat sebelum masuk waktu solat, maka solat tidak diterima, dianna fi zaman yang ngair ma haddhahul syara, karena dia solat di waktu yang tidak ditentukan oleh syariat. Contoh terakhir yang keenam, ya, "an yakuna al-amal muwafaqan li syari'ati fi al-makan." amalnya harus sesuai dengan syariat pada tempatnya. Contoh, "fa law anna ahadan i'takafa fi ya'takafa fi Kalau ada seseorang i'tikaf di selain masjid. "An yakuna qadi'a i'takafa fi al-madrasati aw fi al-bayti, fa inna i'tikafahu la kalau anak seseorang beretikaf di selain masjid, ya, atau seperti misalkan etikafnya di sekolah atau etikafnya di rumah, maka etikafnya tidak sah. Etikafnya tidak sah kerana apa lihat Nuhulam yufikus syara, imakan wa etikaf wal etikafu ma'luhu fil masjid. Karena tidak sesuai dengan syariat dalam tempatnya ini tempat etikaf, karena etikafin tempatnya di mana di masjid. Mereka seperti orang yang tawaf ya. Tawaf hanya di Kaabah Kaabah adanya di mana? Di Masjidil haram Di Makkah ya. Kita lihat sebagian Orang, kaum syiah ya. Seperti Husain, Ini bikin Kaabah sendiri di Yaman, Kemudian mereka tawaf ya. Ini tidak hitrim Tawafnya ya. Kenapa? Karena Tempatnya telah ditentukan. Bahawa tuaf itu hawlul ka'bah. Di sekitar ka'bah. Dan ka'bah di atas muka bunga ini cuma satu. Yakni, di Mekah. Lebih tepatnya di Masjid Al-Haram. Oleh kerana itu, tidak disyariatkan melakukan tuaf di selain tempat situ. Misalkan, mau tuaf niat ibadah tuaf, tapi mengelilingi, misalkan, Masjid Istiqlal. Misalkan, mau tuaf beruangnya misalkan masjid di kampung ana. Eh? Tidak bisa itu enggak karena menudisi tempat. Ya, karena tempatnya tawaf itu di Kaabah Wallahu a'lam. So, ini penjelasan dari kaidah uh, al-ibadat mauqufah al syara'. Ya? Kita harus ingat kayak ini. Al-ibadat mauqufah Al-Syarah Kalimat al-ibadat Mawqufatun al-Syarah Ini Disebutkan Oleh Syekh Muhammad bin s.a.w. Di antara dalam kitab Al-Syarah Al-Mumti' Syekh Muhammad bin s.a.w. Punya ungkapan-ungkapan yang lain Yang maknanya sama dengan hal ini Saya akan sebutkan Ya di antaranya adalah kaidah la aslu fil ibadati tahrim, hukum asal ibadat adalah haram. Maknanya sama. Kemudian ada juga perkataan beliau kullu syai'in sesuatu yang ada sebabnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hal itu menunjukkan bahawa bukan sunnah. Jadi yani tidak sesuai dengan Sunnah. Kemudian ada lagi perkataan beliau, Al ibadatu mabniyatunul taufif. Ya. Kemudian juga ada lagi, Kullu shayin sababuhu se mawjud fi ahli Rasul, walam yafaluhu fattabuduh bi bidah. Jika sesuatu yang sebabnya ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul tidak melakukannya, maka beribadah dengan hal itu merupakan kebidahan. Kemudian diantara juga adalah, kalau mana wujud sebabnya di ahad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walau dia perakoh, fak Sunnah terkoh. sesuatu yang ada di sebabnya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak melakukannya, maka Sunnahnya adalah meninggalkan hal tersebut. Sunnahnya adalah meninggalkan hal tersebut. Jadi uh, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian perkataan beliau juga. Jalur Musul kepada Allah. Asal fihal menang, hatta yaku' ma dalil ala anha Jalan yang menghantarkan kita kepada Allah, iaitu ibadah. Hukum asal adalah terlarang. Hatta yaku' dalil sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwasannya hal tersebut disyariatkan. Kemudian juga berkata Beliau al-ibadat al al-ibadat. Al-aslu fiha al-havru hatta yakuma dalilu tashri' Al-ibadah, ibadah itu asalnya adalah Dilarang Sampai ada uh, dalil Pensyariatannya Artinya apa? Artinya kita tidak boleh melakukan ibadah Ya Kita mengatakan ini Wajib atau ini sunnah Kecuali kalau ada dalil Dalil dari mana? Dalil dari Al-Quran dan sunnah Dari Al-Quran dan bukan dari primbon, bukan dari selain Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu ya? alaihi wasallam. Jadi bukan dari primbon, bukan dari buku-buku manusia, tapi dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Baik, ini tentang kaidah al-ibadat mauqufatun 'ala syar'i. Ibadah itu dibangun di atas syariat dan tadi sudah saya bacakan penjelasan dari ulama tentang makna al ibadatu mauqufatun al syara. Tandanya kita betul-betul kuat dalam masalah ini dan harus betul-betul memahami dengan pemahaman yang benar ya. Baik. Setelah kita mengetahui penjelasan dari kaidah al ibadatu mauqufatun al syara bahwa ibadah itu ditegakkan di atas syariat maka kita Menuju kepada dalil-dalil dari kaidah ini. Menuju adilatul qaidah. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Apa dasar yang mendasari al-ibadat ma'ukufat al-asyara'at? Ibadat itu dibangun di atas syariat. Dalilnya adalah, yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 128. Kita lihat, Al-Baqarah ayat 128. Allah berfirman tentang doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bisa dicatat Al-Baqarah 128. Rabbana waj'alna muslimin lak wa min dzurriyyatina wa arina manasikana wa innaka antal tawwabur rahim sel nabi Ibrahim dan nabi Ismail alaihi salatu wasalam berdoa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qur'an ini ربنا وربكنا وجعلنا kami, kami muslimin lak dua, dua orang yang berserah diri kepada engkau dan dari anak cucu kami anak keturunan kami dan menjadi umat yang menyerahkan dirinya kepada Engkau. Wa arina manasikana dan tunjukkan kepada kami manasik manasik kami, manasik haji, manasik umrah. Wa kubalina dan terimalah taubat kami. Innaka anta taubatul rahim sesungguhnya Engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 128 mana syahid dari ayat yang mulia ini? Pengambilan dalil dari mana? Di sini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa: "Rabbana wajalna muslimaini lakwa min zuriyatna umma muslimatilak wa arina manasikana wa ta'ala inna kaatat tauburahim". Dari mana dalilnya? Dalilnya dari kalimat "wa arina manasikana". Manasikan. Nabi Ibrahim AS minta kepada Allah Tunjukkan kepada kami Manasik haji kami Tata cara melakukan ibadah Ya haji Artinya apa? Artinya Adalah Nabi Ibrahim AS Tidak ingin beribadah sesuai dengan Hawa nafsunya Ya Tetapi Nabi Ibrahim meminta keterangan dari Allah agar Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada Ibrahim, agar Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ibrahim dan Nabi Ismail tata cara manasik yang benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala ya beliau berbicara tentang ayat yang mulia ini ketika beliau menafsirkan ayat yang mulia ini <coughs> ya, beliau berkata min fa'idah hadhihi al-ayah di dari ayat yang besar ini dari ayat yang dari ayat ini adalah innal asla fil ibadat anaha tawqifiyah hukum asal ibadah itu tawqifiyah maksudnya apa maksudnya berdiri tegak di atas syariat Yaani maksudnya apa? Annal insana la ya'abudu lillahi bi illa bima syara'. seseorang tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariatnya. kecuali dengan syariat yang telah Allah Tegaskan. Seseorang tidak boleh beribadah lillah kepada Allah dengan sesuatu illa bima ah. kecuali dengan sesuatu yang telah Allah syariatkan. لِكَوْلِهِ تَعَالَىٰ Dengan dasar firman Allah Ta'ala وَأَرِنَا مَنَسِكَنَا وَأَرِنَا مَنَسِكَنَا Ya Allah, tunjukkan kepada kami manasik kami. Tunjukkan kepada kami manasik kami. وَمِنْهَا ya. Dan diandalah fa'idahnya juga لَتَهَرِيمُ أَتَّعَبُّ دِلِلَّهِ بِمَا لَمْ يَشْرَعُ بِمَا لَمْ يَشْرَعُهُ أَنْهَرَامًا beribadah kepada Allah dengan hal yang tidak disyariatkan. Jadi hukumnya haram. Beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya apa? Haram. Al-aslu fi al-ibadati al-hadru. Hukum asal beribadah al hadru, haram. Ya. Ketika okay. Nabi Ibrahim alaihissalatu berdoa kepada Allah wa arina manasikana wa arina manasikana. Enggak mau Nabi Ibrahim alaihissalatu melakukan ibadah sekehendak hatinya, sekehendak hawa nafsunya nama. enggak mau. Nabi, ya, dan Allah Subhanahu wa taala abadikan doanya Nabi Ibrahim di surat Al Baqarah ini. Yang hendaknya kita kaum muslimin, ya, mengambil pelajaran kemudian dari surat ini, kemudian kita pun mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan tidak boleh kita melakukan ibadah tanpa syariatnya. Karenaهما kan Nabi Ibrahim dan Ismail da'a Allah azza wa jalla an yuriahuma manasikahuma. Ya. Berdoa kepada Allah azza wa jall untuk memperlihatkan kepada keduanya manasik kepada keduanya. Falaula an al fa Kalaula an-ibadat itu tertutup pada hal itu, tidak ibadah. Tanpa ini, hal ini adalah soalan. Kalau ibadat tidak berdiri di atas hala itu maka keduanya akan beribadah tanpa bertanya, tanpa meminta kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini pelajaran yang sangat penting buat kita, ya, bahawa hukum asal ibadah adalah tauqifiyah atau kaidah kita yang kita sedang bahas. Al-ibadatu mukofatun al-shara. Yang kedua dalilnya adalah Surat Ash-Shura ayat 21 <coughs> Surat Ash-Shura ayat 21 ya. Jadi tuhanal para pemirsa dan para pendengar radio Rojak ya. ya kita baca kaidah kaidah ini kita diperkenalkan oleh para ulama dalil dalil dan cara pengambilan dalil kemudian contoh-contoh penerapan ini penting sekali buat kita kita perhatikan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Surat ash syura ayat 21. Allah berfirman, "Am lahum syuraka'a syara'u lahum min ad-din ma'lam lam ya'dhun bihillaah?" Apakah mereka memiliki sekutu? Ya lagi, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu kata Allah? Ya. "Syara'u lahum min ad-din" yang membuat syariat agama. Ayat yang membuat syariat agama untuk mereka. Ma ya'zan bihi Allah yang tidak diizinkan oleh Allah. Apa sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini kita lihat. Anallaha jalla wa ala zamal musyrikin fi ittiba'ihim li tawagithihim fi tahrimi ma ahalla Allah wa tahlili ma harram Allah. و نحو ذلك مما اقترده اهواءهم مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله ليادين به العباد ويتقرب به إليه فدل ذلك على أن الأصل في العبادات أنها موقوفة على الشرع فلا يحل لأحد أن يشرع شيئا أو dan menyyariatkan sesuatu tanpa istinad kepada apa yang جاء عن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم ya ini sebagaimana perkataan Syihabuddin Rahimahullah Allah jalla wa ala kaum musyrikin karena mereka mengikuti para tagut mereka dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan ya dan yang semisalnya dari hal yang dituntut oleh hawa nafsu mereka Mereka melakukan itu karena hawa nafsu Sampai menyelisih Allah Padahal agama itu tidaklah melainkan kecuali apa yang Allah syariatkan Yang dengannya para hamba beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Maka hal ini menunjukkan bahwa ibadat itu dibangun di atas syariat I halal, lihat, lahir. I dah halal. Lihatlah dengan sebab membuat syariat tanpa menyandarkannya kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Tanpa adat keterangan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Syekhul Islam berkata, "Bam nadab ila shayin yatqarrub bihi ila Allah." Atau atau jahhuh bicoloh atau fialih, min wari an yishrahu Allah, telah d fi al-Din ma lam yazam bihi Allah. Barang siapa yang menyunahkan sesuatu yang dengannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau mewajibkan sesuatu dengan ucapannya atau perbuatannya tanpa syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka berarti orang ini telah membuat syariat malam yadzhan bihihlla dengan hal yang tidak pernah diizinkan oleh Allah subhanahuwataala. Waman ittabahu fi dzalik, faqad ittahazuh syarikannilla dan orang yang mengikutinya dalam dalam hal tersebut, maka dia telah mengambil sekutu bagi Allah. Sharohamin ad-din malam yadzhan bihihlla, telah membuat syariat agama. Yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat mengerikan. Ya? Ayat yang mulai ini sangat sangat mengerikan bagi mereka-mereka. Mereka, orang yang membuat syariat baru dalam agama. Lihat. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Amlahum syuraka. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu? Syara'u -sekutu? lahum naddin. Yang membuat syariat agama malam yaudzun bhihllah yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa taala. Tak boleh bagi syabab pun membuat syariat baru. Ya? Tak boleh bagi seseorang beribadah apa itu sunnah atau yang wajib. Ya? Kecuali dengan syariat Allah. Tak boleh bagi seseorang mendakwahkan kepada orang lain. Wahai manusia, wahai jamaah, ini sunnah loh. Ya? Dari Rasul, padahal tidak pernah ada itu keterangan dari Rasul. Kemudian mewajibkan sesuatu, ya, padahal tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Menyunahkan dan mewajibkannya hanya dengan roky dan hawa nafsunya. Ingat ayat yang mulia ini. Allah berfirman: Ablahum shuraka, shara'u lhamnya din, man lama ya azan bihi lah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. dalil yang ketiga, <coughs> dalil yang terakhir, ya. Ada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam bukhari dalam Suhunya, dalam kitab Sulh, ba'da idza talahu ala sulhi ala sulhin jur, fa sulhu mardud. Kemudian, juga hari sini diriwayatkan, e, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Uqdiyah. Dalam kitab Al-Uqdiyah. Rasulullah SAW bersabda, Man ahdata fi amrina haza, maa leysa minhu fahuwa quaddun. Barang siapa yang membuat hal yang baru dalam perkara kami, di dalam agama kami, yang tidak ada contoh. Maka, Tertolak. <coughs> Hadisnya ada Dalam Bukhari dan Muslim Dicek Di Bukhari nomor ke 2697 Di sini, tapi bisa jadi Cetakannya berbeda Nomornya agak berbeda Kemudian juga dalam Muslim Hadis ke 1718 Ya Nah, sisi pendalilan Dari hadis ini, hadal hadith Aslun azimun min usulil Islam Ya Hadis ini merupakan pokok yang besar dari pondasi-pondasi Islam. Faqad dalla 'ala anna al-'ibadah allati lam yashra'ha laysa 'alayha amrulllahi wa rasuluhu fatakun mardudah. Menunjukkan bahwa ibadah yang tidak disyariatkan, yang tidak ada amrulllah perintah Allah dan Rasulnya maka tertolak. Fa law anna insanan ta'abbada lillahi ta'ala bi 'ibadatin lam yashra'ha Karena ibadatubatilah. Kalau seseorang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah maka ibadahnya batil. Sawaun kahat lam tushri'at min asliha atau shuriat ala wujh akhar wa atbathu walah sabban ghair thabitin sharan fa innahamardu dan tunalee sama saja apakah ibadahnya itu secara asalnya tidak disyariatkan atau disyariatkan tetapi melakukannya tidak sesuai dengan cara syariat tersebut yakni dengan cara lain ya dan dia menetapkan baginya sebuah sebab yang tidak ada syariatnya maka hal itu tertolak ya ini dalil jadi dalilnya tiga ya disebutkan di sini yang pertama adalah surat al-Baqarah ayat 128 kemudian surat Asy-Syura ayat 21 dalam hukum syuraka syarullah min ad-din belum diizinkan billah ya asyura itu betul kemudian eh hadis aisyah radhiyallahu anha kemudian ikhwan filah kita lihat beberapa contoh contohnya sangat banyak sekali disebutkan oleh Syekh Masalah Thaimin ya sampai puluhan bahkan sampai sekitar 38 tapi bukan saya tidak baca semuanya dalam pertemuan ini setengahnya dulu ya dan kita ada beberapa contoh yang sudah anda contohkan, cuma nanti anda pilih contoh yang sangat-sangat eh, berhubungan dengan kita. Ya. Eh, di antara contohnya saya bacakan dalam masalah itu kita penerapan kaidah, ya, penerapan kaidah sekarang masuk kepada tabiqt al kaidah, penerapan kaidah. Ada waktu lima um, menit lagi. Kemudian kita buka tanya jawab. Dalam masalah berwudu. Saya mencontohkan man wasala ra'sahu ra fil wudu. Badalan minal mashi lam yujizhu. Karena fardhu al-mashu wal ibadatun mabniyatun 'ala al-waqf. Ah ini contohnya ya. Siapa yang mencuci kepalanya? wudhu pengganti dari mengusap kepala maka tidak sah wudhunya lam yuzihhu <tik> karena kewajibannya adalah mengusap kepala ya eh? apa kaidahnya al ibadat mabniyatun al waqf atau mabniyatun al syara' al ibadat mawqufatun 'ala syara' ibadah itu dibangun di atas syariat jadi misalkan ada seseorang, bulan, dia beruduk, kemudian berudukan, cuci tangan, kumur-kumur yang -kumur, masukkan air ke hidung, ya setiap kali, cuci muka, cuci semua ini, pakai air cuci, cuci tangan eh, sampai sikut, kemudian dia cuci kepalanya, dicuci pakai air, dicuci. Ini enggak sah Karena apa? Karena perintahnya, kewajibannya adalah Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Fawamsahu biru'usikum Wamsahu biru'usikum biru Artinya Usap kepala kalian Bukan cucilah kepala kalian, bukan Tapi diusap, ambil air Kemudian diusap Ya Di ibadah itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maukufatun al-Sharia. Ya. Dan sampai ah, anak punya keinginan sesuai dengan hati nurani ana, sesuai dengan hawa saya, ya, sesuai dengan hawa nafsu saya, supaya lebih abdol, abbal, ada yang bilang abdol, supaya lebih abdol katanya, harus lebih abdol daripada ngusap kepala cuci saja kepalanya dengan air satu ember misalkan. Eh? Ini enggak. Sah walaupun dicuci dengan satu ember atau dua ember. Karena ibadah itu apa? Kembali kepada syariat. Bukan kepada hawa nafsu kita bukan. Nah, ini. Ini pelajarannya yang sangat menarik. Ya. Pelajaran yang luar biasa. Al ibadatu mauqufatun 'ala syara'. Pegang ini. Kita pegang Ibadah itu dibangun, ditegakkan di atas syariat ya? Syariat itu Al-Quran dan Sunnah Apa yang Allah syariatkan dan apa yang Rasulullah SAW syariatkan Bukan kata saya Bukan kata anda Bukan kata dia Bukan kata mereka Bukan kata orang, manusia, bukan Ya Bukan kata guru saya, bukan Bukan kata guru anda Bukan kata guru mereka Tapi kata Allah dan Rasulnya Ulama Al-Quran dan Sunnah Nah, seperti itu Jadi, ibadah itu dibangun di atas syariat <tuh> Ya Ini contohnya, ini contoh yang simpel Tapi mengandung pelajaran yang besar Ya jadi sekali lagi contoh berwudu ya orang berwudu dan Allah berfirman, ya yuhalladziina aamanu idza kumtum ila shalah. Dalam surah Al-Maidah wahai orang-orang beriman apabila kalian berdiri hendak melakukan salat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq kata Allah cuci wajah kalian tangan kalian sampai ke siku. Dicuci. Kemudian Allah katakan tentang kepala kamd wa msahu birusikum kepala kalian rambut kalian kepala kalian ya warjulakum wa arjula dengan fathah nasab kembali ke ghusl adapun kaki cuci lagi tapi masalah kepala adalah Diusap ya jadi enggak boleh kayak lagi kalau di antara kita wudu wah melihat Ah Ihsan, ini cuma ngusap doang, karena mau bikin yang lebih afdol dari Ah Ihsan, yakni apa, saya siapkan satu ember, saya cuci kepala, eh? supaya Allah menerima ibadah saya lebih sempurna lagi, Allah tahu maksud saya, saya habiskan satu ember, untuk menggosok kepala, ini afdol, daripada cuma ngusap doang, kan ngusap doang itu enggak membersihkan ditambah lagi dengan dikramasi. Kasih keramasan, ya. Eh? Enggak ada itu. Ya, tidak ada. Mustanwir syariat. lihat "Am lahum syuraka'a? Syara'u lahum min ad Apakah mereka memiliki ee sekutu-sekutu yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tabo ya, boleh kita punya Rasulullah. Kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Allah turunkan untuk menjelaskan syariat. Ini contoh yang pertama yang saya bacakan di sini. Contohnya, tidak kita tidak ambil semuanya. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Idza kana ala badani al-mariyid la yastati'u izalatah. Fa innahu la yatayammam liha. Lianna tayammum la yu'aththir fi izalati an-najasa walannahu lam yurid tayammum an an-najasa walibadat mabnaaha ala al-ittiba' Kalau ada orang sakit di badannya itu ada najis yang tidak bisa dihilangkan ya maka dia tidak tayammum untuk itu ya Karena tayamum itu kada soal taymin tidak berpengaruh dalam masalah menghilangkan najis. Ya, kalau tayamum dalam masalah menghilangkan hadas. Ya? Karena tidak ada keterangan tayamum untuk masalah hal yang najis. Karena ibadah itu mabna alitibah. Ibadat itu dibangun di atas itibah, yaitu syariat. Hmm? Nah itu harus dibersihkan. Harus dibersihkan najis dalam badan kita ada orang najisnya di eh, najisnya di badan eh, yang memanjaah enggak bisa itu dibersihkan dulu najisnya kemudian contoh yang ketiga contoh yang ketiga saya mau me, men, men, mencontohkan ya contoh yang ketiga maksud contoh ketiga yang saya bacakan kalau di sini nomor tujuh ya la tushra al-itala fi ratay Sunnat Fajar bil kiraat, atau ruku' dan sujud, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallamkan yuḫffuh hatayn rukhatayn. Ini contoh yang lain. Contoh orang solat dua rakaat, yakni sunnat fajar. Kita tahu dua rakaat dari sunnat fajar padahal sangat besar. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Raka'atah al-fajri Raka'atah al-fajri Khairun lahu minad dunya wa mafiha Lebih baik baginya Daripada dunia beserta isinya Pahalanya sangat besar Seakan-akan orang itu sudah mendapatkan dunia beserta isinya Dua raka'at fajar Kita lihat Bagaimana Rasul S.A.W Salat, sunnah, dua raka'at sebelum fajar Solat sunat dua rakaat sebelum fajar. Rasulullah SAW bacaannya adalah rakaat pertama setelah al-fatihah baca kuliyuhal Kafirun. Rakaat kedua setelah al-fatihah baca al-ikhlas kulhuallahu ahad. Kemudian trukuknya ringan, sujudnya pun ringan. Ini yang dicontohkan sama Rasulullah SAW. Ada sebagian kita, ya, aduh, pahalanya gede nih, ya, mana mau solat. Rokat pertama Surat Al-Fajr Ana baca dengan surat An-Naba misalkan An-Naba Rokat keduanya dengan surat Ini apa namanya Al-A'la misalkan Nah ini Lebih panjang Atau Lepas lagi Ya, Ana mau baca dengan surat Rum Rokat pertama Ukat kedua mau baca dengan Al Kh eh, eh, Luqman misalkan, ya? dengan Lukman dipanjang, kukunya dipanjangkan juga, sujudnya dipanjangkan juga. Ini tidak benar, tidak benar. Kenapa? Tidak sesuai dengan Sunnah Rasul, ya, tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Lihat, tidak disyariatkan berpanjang-panjang. Dalam dua rakaat sunnah fajar. Baik itu dengan kira'ah. Atau ketika ruku'a. Atau ketika sujud. Karena Nabi, karena Nabi SAW yukhafif. Meringankan dua rakaat ini. Sebaik-baik kita dalam ikuti sunnah Rasul SAW. Ini camkan oleh kita semua. Ya? Kita tidak lebih baik dari Rasul SAW. Dan tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Rasul, Rasulullah Allah. Ya, ayat itu. Jadi sebaik-baik kita adalah mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah suri tauladan. Lihat Allah Subhanahu wa Taala berfirman: Lakotkanlah kau firasulilah, uswatun hasana. Sungutlah ada pada Rasul untuk kalian itu suri tauladan yang baik. Dan janji Allah, Allah janjikan kepada mereka yang ikuti Sunnah Rasul. Apa yang Rasul amalkan, amalkan. Apa yang Rasul tidak amalkan, tidak amalkan. Adalah pahalannya besar. Allah berfirman, Kul ikuntum tuhibbuna Allah, apabila kalian cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhbubkumullah, kata Allah. Niscaya aku akan cinta kalian. Wa yagfir lakum dunubakum, kata Allah. Eh Dan Allah akan menghapus, mengampuni dosa kalian. Allahu Akbar rahim dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Baik, ini saja barangkali yang bisa anda sampaikan dan baru tiga contoh dan di sini banyak sekali sampai puluhan contohnya. Insyaallah kita akan bahas satu bersatu contoh eh, saya pilihkan dari contoh-contoh dalam takbikat praktik untuk praktik koida ini supaya kita lebih paham tentang sunnah ya dan tentunya ingat ya masalah keikhlasan pun harus diperhatikan ya karena ibadah dibangun di atas dua hal ini ya wallahu a'lam bissawab ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya teh sate jazakallahu khairan sama-sama kana baghadu sathabuy alah karana idirasih tentang angka ini yang sangat agung dan set... besar Bawasannya ibadah ditetapkan oleh syariat Allah SWT melalui Quran dan Sunnah Pendengar dan pemirsa TV kita berikan kesempatan bagi anda Untuk bersoal jawab dan e, membahas lebih dalam dari tema ini Anda bisa menghubungi kami di lain telefon 021 Pertanyaan pesan singkat di 081 Kami akan angkat pertanyaan via telefon terlebih dahulu Silakan. Baik, hey, halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa umum di mana? Uh, dari Jambi pak Silahkan sini, ya. Baik silakan ibu Oh ya, Saya mau bertanya ya, silahkan, Mengenai ya. uh, Memperbanyak uh, doa di dalam sujud ya. Apakah uh, Setelah membaca doa sujud Bisa berdoa dengan bahasa Indonesia hmm. Yang pertama Yang kedua Apakah doa tidak dan membaca Rabbana Atina Bidunya Hasanah? Iya. Apa boleh atau tidak? Sana ada yang mengatakan uh -huh. ayat Al Quran tidak boleh dibaca uh -huh. di dalam sujud. Di dalam sujud. Ya. ya. Yang kedua eh, ini. Silakan. Silakan. silakan. Uh, doa sesudah atau ayat um, terakhir sebelum salam doa sebelum salam. Kalau kita mengikuti imam. Uh, imam sudah selesai membaca sudah uh, uh, salam. Apakah kita bisa menyambung dengan doa doa yang dianjurkan oleh uh -huh. Nabi? Jadi kita memperlambat salamnya. Iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Baik. Omusapa dari Jambi ya. Baik yeah. uh, untuk saudari kita yang dari Jambi. Ada dua pertanyaan, ya, terima kasih atas pertanyaan pertama kali Mudah-mudahan Allah berkahi umum dan juga berkahi kita semua Baik, <tuh> ada dua pertanyaan Pertanyaan pertama ada dua cabang, ya, tentang masalah doa di sujud Ya, dalam hadis-hadis dijelaskan tentang keutamaan sujud, ya, banyak sekali Yang tidak keutamaan sujud adalah, ya, Uh, seorang hamba itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu kata Rasulullah SAW, akhir rufyah doa, perbanyak doa. Nah, kita dianjurkan untuk perbanyak doa dan uh, dalam keadaan yang apa namanya dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala waktu sujud ini. Artinya diusahakan di, di kita berdoa pada Allah di waktu waktu sujud. Tapi pertanyaannya tentang bahasa Nisa. Yang kedua tentang boleh tidak pakai robbanaatina di dunia hasanah fil akhirat yang hasanah wakin alzamanar. Nah, tentang pakai bahasa Indonesia pendapat yang saya pilih boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Ini pendapatnya Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pendapat anda pernah bertanya langsung kepada Syekh Salim Al Hilali Hafidzahulloh Taala ketika beliau masih sering datang ke Indonesia. Dia salah satu dari Muridnya Syekh uh, Al-Bani Rahimahullah Ta'ala tentang Berdoa dengan Bahasa Indonesia Dalam uh, sujud Dalam sujud Ya yeah. Kalau kita bisa dan boleh berdoa dengan Bahasa Arab yeah, Dengan bahasa Arab Bahasa Arab tentunya kita tahu Kita, kita lihat solat yeah. Solat Yang membatalkan solat apa? Yang membatalkan solat adalah bercakap-cakap Berbicara dengan perkataan yang bukan uh, Yang disyariatkan dalam sholat Kita tahu sholat Sholat adalah uh, Ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah At-taqurab ilallah Kata syaitan yang mendekatkan diri kepada Allah I'akwalin Wa'af'alin Ma'lumatin ya, Ma'lumatin Muftatahatin Bittakbir Wahmukhtamah dengan kesedihan. Ini definisi soal. Jadi, soal adalah tukar bela Allah dengan katakan diri kepada Allah dengan akwal dengan perkataan-perkataan dengan perbuatan-perbuatan yang sudah maklum. Artinya apa? Dicontoh oleh syariat, dicontoh oleh syariat, dicontoh oleh Rasulullah SAW. Dicontoh oleh Rasulullah SAW. Dibuka dengan takbir, takbiratul Ikhram. Allahu Akbar. Ditutup dengan salam. Tidak boleh dalam sholat kita melakukan gerakan di luar sholat Tidak boleh dalam sholat kita melakukan perkataan Mengucapkan Ucapan Di luar sholat Ya Baik itu dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Arab Ya Baik itu dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Arab Hukumnya bisa membatalkan sholat Nah Oleh karena itu Ketika dalam syariat dibolehkan berdoa Ketika sujud ya, Tidak ada keterangan sujud eh, Berdoa lah dengan bahasa Arab saja Tidak ada ya? Doa ketika seseorang boleh dengan bahasa Arab Bahasa Arab kan di luar sholat Tidak ada keterangan harus dengan bahasa Arab ya kan? Doa dengan sesuatu yang diminta oleh hamba Kan tidak semua orang bisa bahasa Arab tentunya Maka boleh berdoa dalam sujud dengan Walaupun dengan bahasa Indonesia Banyak dari yang mengkhususkan doa dalam sujud Harus dengan bahasa Arab saja ya? Alasannya apa? Misalkan enggak, enggak, Sekarang pendapat yang mengatakan Tidak boleh dengan bahasa Indonesia pada dirinya Misalkan Karena dia berbicara misalkan Bukan dengan, dengan ke, eh, Hal yang ada dalam sholat Saya tanya Bahasa Arab itu dengan bahasa dengan aturan salat atau bukan artinya apa namanya lafadz-lafadz yang dicontoh sama Rasulullah SAW atau tidak Rasulullah SAW membebaskan doa di situ ya berbanyak doa nah, gitu ya jadi kalau orang bolehkan yang bahasa Arab Maka makaton dia boleh yang bahasa Indonesia ya Ketika Antum mengatakan bahasa Indonesia itu enggak boleh, saya tanya, bahasa Arab boleh tidak? Mana dari ini pengususan dengan bahasa Arab? Kan itu, dari ini mana? Rasulullah SAW di situ mengatakan, berdoalah, Ya, berdoalah, lah. Berdoa dengan bahasa apa? Itu adalah bahasa yang kita pahami, yang kita inginkan dari apa yang kita inginkan untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian masalah yang kedua masalah Robbana atina fid dunya hasanah. Masalah Robbana atina fid dunya hasanah. E, ini banyak disalahpahami oleh sebagian kita ya. Betul ada keterangan bahwa tidak boleh dalam ruku' dan sujud membaca Al-Qur'an. Kalimatnya membaca Al-Qur'an, bukan berdoa. Adapun berdoa maka boleh. Walaupun lafaz-lafaznya terambil dari Al-Qur'an. Seperti contohnya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dalam rangka berdoa kepada Allah, bukan dalam rangka membaca Al-Qur'an. Dan ini fatwa dari para ulama kita. Jadi boleh membaca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar atau rabbi hablina salihin misalkan atau doa rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna la nakunna minal khasirin ya. Rabbana la tajal fi qulubina ghila lilladheena amanu rabbana innaka raufur rahim misalkan ya eh resen... rabbana fir lana wa li ikhwanina alladheena sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghila lilladheena amanu rabbana innaka raufur boleh .aime. tetapi kalau niatnya ketika kita baca itu untuk baca Quran enggak boleh misalkan gini rukuk rabbana ataina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar itu dalam rakaat baca Quran bukan dalam rangka berdoa ini enggak boleh Okay. Jadi rukuk dan sujud tidak boleh baca Al-Quran Tapi kalau berdoa Walaupun lafadnya dari Al-Quran Maka diperbolehkan alam. Ini pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang eh, kedua Pertanyaan yang kedua tentang eh, masalah tadi Kita memperlambat eh, Tidak Sesuai dengan imam, maksudnya imam dulu. Terus kita baca doa doa tatahit akhir. Boleh tidak? Hukumnya nggak boleh. Hukunya nggak boleh. Karena eh, Rasul S.A.W. bersabda, Inna maju al imamu liu bihi. Sesungguhnya jadikan imam itu untuk diikuti. Ya, mengikuti, mengikuti gerakan imam itu ada tiga hal. Ya, pertama mendahului. Kedua mengikuti, ketiga lama mengikutinya. Artinya eh, mengikuti tapi lama, gitu. Sudah imam sudah melakukan gerakan lama, kemudian baru kita tak akur, ya tak akur, terlambat dari dari mengikuti imam. Yang dua enggak boleh, yang satu boleh. Ya artinya apa? Mengikuti itu imam takbir, setelah takbir kita takbir, roko roko, sujud sujud. Ya, duduk nanti doa sejut ikut. Kemudian salam, ikut salam. Gitu, jangan imam salam kita masih lama baca. Neng kan, itu doa dulu. Ya, setelah itu baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Misalkan ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Walaupun tidak membatalkan eh, solat yang tidak, tapi ini tidak boleh dilakukan. Karena Rasulullah salam bersabda, Inna jad al imamu liu tama bihi Sesungguhnya, Imam itu dijadikan untuk diikuti Wallahu alam isu'ab yeah. Ya Ya Saya jatuh Atas penjelasan dan jawabannya Demikian Ibu yang bertanya Dari Jambi Barakallah fi Kita berikan kesempatan berikutnya via lufan di 021 823 6543 Silakan Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullah Dengan siapa Di mana Dari Tirliana Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tirliana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh uh, ini gimana Ustaz? seperti orang itu berpikir itu ya Ustaz kan tidak uh, memberitahu gitu bahwa uh, bulu itu tidak seperti itu gitu. Tidak apa namanya cuma sedikit-sedikit itu. Hmm tidak disapukan ke kepalanya gitu. Oh. Uh, bagaimana dengan yang awam? Kalau yang yang awam kan nggak tahu gitu. Oh. Uh, seperti Ana dulu kan nggak Hmm. Ano, kan enggak tahu ke kasunya sekarang kan sudah tahu bagaimana tidak tahu kita uh, siapa nanti yang uh, bertanggung jawab di hadapan Allah kita ya Ustaz yeah. apa ada harapan ampunan dari Allah gitu bagi hmm. orang yang tidak tahu Ustaz yeah. mohon penjelasan syukur jasa kuliah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam salam rahmatullah jazakallahu khairan baik <coughs> orang yang tidak tahu ada uzur tentunya ya terima kasih kepada Uh, ukhti yang bertanya ya, Barakallahu uh, Fatiha Tentang orang yang tidak tahu ya, Kita melihat ada huzur dalam syariat kan Tentu ya. yang bertanggungjawab adalah orang yang mengajarkan Yang mengajarkan ilmu tersebut Man sana ya. fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha Wa ajru man amila biha ila yawmil kiyamah siapa yang memberikan contoh yang baik maka dia mendapatkan pahala dan pahala yang mengikutinya sampai hari kiamat. Tadi kebalikannya juga sama. Man sana fil islam sunnah sayyi'ah sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man 'amila biha yaumil qiyamah. Berarti memang contoh dengan contoh yang buruk dia mendapatkan dosanya dan dosanya pada sampai hari kiamat. Nah, orang yang tidak tahu ya, kemudian tahunya seperti itu ya. Mudah-mudahan ada uzur. Mudah-mudahan ada uzur dan insyaAllah ta'ala Allah ampuni. Ya. Yang musyikilannya adalah orang yang tahu, mengerti tentang sunnah. Sunnahnya seperti ini. Kemudian musir, dia terus menerus di atas uh, hal yang menjelisi sunnah. Ya, ini yang berbeda hukumnya dengan yang tidak tahu. Ini secara umum seperti ini ya. Wallahu a'lam s Ya. Baik. Kami sampaikan kembali bagi ada yang bertanya di ada yang telpon di 021-823-6543. Di Ibu Firdiana dari Situbondo. silakan. Halo. Baik, kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat terbeda, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barakatuh, wa rahmatullahi wabarakatuh. Dan jazak Allah akhir atas pembahasan yang sangat bermanfaat. Ustaz, kami mengetahui bahwasannya syariat memang ditegakkan di atas ibadah, ditegakkan di atas syariat dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana uh, ketika ada seseorang yang berhujjah bahawa ada perkara-perkara yang memang diperbolehkan ketika tidak dicontohkan oleh Rasul untuk kita laksanakan. Sebagaimana perkara Bilal yang berwuduk melebihi batas yang ditentukan. Atau ada di antara sahabat yang tidak membaca surat kecuali membaca Al-Ikhlas terlebih dahulu. Atau ada juga dari sahabat uh, Bilal yang melaksanakan soal sunnah dua rokar setiap kali selesai. Saya berwudu ini Ditakrir, ditetapkan oleh Rasul dan diperbolehkan Padahal Rasul tidak pernah melaksanakannya Apakah boleh berhujjah dengan Hadis ini atau tiga perkara ini Bolehnya hal-hal uh, yang lain Yang memang tidak di dilar dilarsunah dilar Jasa kelahir <tuh> Tak mudah sekali Jawabannya dan Betul ini merupakan subhat Ada bangguan ya Hah? Ini merupakan subhat Memang harus dijawab Ya, Tapi Syuhat ini sangat mudah dipatahkan Ya Sebagian orang melakukan hal yang bid'ah ah, Hal yang tidak sesuai dengan sunnah Berhujah dengan hujah Sunnah takririyah Ini tidak benar Ya Perhatikan Yang diambil contohnya oleh sebagian mereka Untuk melakukan hal yang bid'ah ah, yang tidak ada sesuai dengan sunnahnya Dengan hal-hal yang tadi disebutkan itu betul Bidal Setelah, setelah berwudu solat Solat sunah wudu Ya Kemudian juga sebagian sahabat melakukan, melakukan membaca surat al ikhlas, kemudian eh, yang lainnya, contoh yang lainnya. Perhatikan, ini bukan perkara yang di luar sunnah, ini adalah sunnah. Kalau kita kembali ke definisi sunnah, perhatikan, sunnah adalah yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan dan dari perbuatan dari takrirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masuk ke sunnah takdir. Seperti sahabat tadi yang dia membaca surat al-ikhlas dalam solatnya, ya. Dihabarkan kepada Rasul tentang perbodan sahabat tadi, ya. Mulaian Rasul bilang kepada sahabat, coba tanya kenapa dia melakukan hal itu. Dijawab sama sahabat itu, saya, eh, karena kullohu Allah adalah sifat rahman, sifatnya rahman, dan saya suka membaca itu. Rasulullah SAW ketika dikhabarkan tentang alasan sahabat tadi, Rasul bilang kepada sahabat-sahabat lain, akhbiru, kabarkan kepada orang itu, kepada sahabat tadi, bahawa Allah mencintainya. Lihat, takrir adalah ketetapan Rasul SAW ini sunnah. Artinya apa? Perbuatan yang memang dilakukan sahabat dan disetujui oleh Rasul SAW. Ya, Kenapa kita katakan sunnah? Karena disetujui oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, karena apa? Disetujui, diketahui dan disetujui oleh Rasulullah SAW. Baik. Apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh sebagian sahabat tetapi tidak disetujui oleh Rasulullah SAW? Oh banyak. Ada. Ya. Ada perbuatan dilakukan oleh sahabat. Tapi tidak disetujui oleh Rasul dan ini ini tidak disebut sunnah. Ya, saya contohkan dalam hadis Bukhari. Ada seseorang namanya Abu Israil. Abu Israil dia ingin bernazar, bernazar puasa. Di samping nazarnya dia berjemur diri di siang matahari, di siang bolong. Ya, baik. Rasul saw ketika tahu Abu Israil berdiri. Ya, di tengah terik matahari di siang bolong apa Rasul diamkan? Apakah Rasul setujui? Tidak setujui Ya, Rasul saw melarang itu, karena menyiksa diri. Ya, tetapi seumpamanya terus dilanjutkan. Nah itu, lihat perbuatan sahabat, tapi tidak ditakrir tidak disetujui oleh Rasulullah saw. Nah, contoh yang lain. Hadis Anas bin Malik ada tiga sahabat yang datang ke rumah-rumah dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sampai singkat ceritanya salah satu mereka ber ber berkata saya mau puasa terus tak buka-buka sepanjang masa saya puasa terus, nggak ada hari yang berbuka. Satunya Anna mau solat malam terus. Satunya lagi, anak mau menjauhi wanita, enggak mau nikah sama perempuan. Perbuatan sahabat, itu perkataan sahabat. Pertanyaannya, apakah Rasul mengiyakan, Menyetujui? Jawabannya tidak. Ketika Rasul tahu dan tidak menyetujui, maka haram hukumnya dilakukan. Nah, sekarang kita, kita bukan zaman wahyu. Siapa yang mengatakan perbuatan kita yang baru itu disetujui sama Rasul SAW? Nah, Hmm? Siapa yang mengatakan bahwa perbuatan yang baru yang kita lakukan itu ditakrir oleh Rasulullah SAW? Siapa? Tidak ada. Oleh karena itu, ya kita harus hati-hati dalam masalah ibadah. Ibadah itu taukifiah. Ibadah memniatunul syarak dibangun di atas syariat. Harus dengan dua syarat ikhlas yang kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW as dengan as-sya'ra Rasul sallallahu alaihi wasalam adalah yang ditetap, baik itu perkataannya perbuatannya atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasalam nah itu ya? jangan salah pahami jangan sampai mengambil beberapa dalil seperti perkataan eh, seperti perbuatan Bilal, seperti perka, perbuatan tadi untuk membenarkan perbuatan-perbuatan kita Ya, kita melakukan syariat-syariat baru, ibadah-ibadah baru, tetapi kita enggak tahu benar atau salahnya. Ya. Eh, ingat banyak hal-hal yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, belum mampu kita lakukan. Ya. Dan ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala am lahum syurakaa syar'u lahum min ad-din ma Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat agama untuk mereka yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Kalau pintu ini dibuka, pintu ini dibuka, ya seribu orang saja, rambutnya sama hitam atau ada putih-putihnya lah sudah tua misalkan, atau ada yang putih, pokoknya sama kepala manusia, ada seribu manusia, seribu macam ibadah, dan umat akan bercerai bercai. Ya. Ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ahadza fi anbiina ada mana isminu faurad. Siapa yang membuat hal yang baru dalam perkara urusan agama kami ini maka tertolak. Dan Rasulullah S.A.W. man amila amalan leisa alaihi amruna fahuarat. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak. Ini perkara yang harus kita dudukkan. Ini shuhad memang. Shuhad yang anda sering dengar ya. Dan eh, oleh karena itu mohon disampaikan eh, jawabannya dan eh, jelaskan bahwa kita memahami syariat itu. Bukan pemahaman eh, asal-asalan saja Wallahu alam isu'ad nah. Bisa kalau khawatir atas jawabannya penjelasannya Demikian bagi Bapak dan beberapa penanya yang sama Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya Ini mungkin pertanyaan terakhir kami ya. Terkait dengan uh, ibadah atau uh, ya pelaksanaan ibadah Akan sesuai dengan sunnah apabila yang dah dijelaskan Sesuai dengan enam perkara Yang menjadi pertanyaan bagaimana apabila seseorang Ada yang senantiasa sujud Setelah menyaksikan salat Yang yeah. disebut syukur Dan syukur. ini diritinkan setiap salat Dia dia melakukan sujud tersebut nah. Dan ketika ditanya sebab atau alasannya mm -mm. Kita tidak akan mungkin Bisa salat kecuali atas Izin dan pertolongan Allah yeah. Dan pertanyaan yang kedua Demikian juga ketika seorang yang mengatakan Rabbi khfir ketika pengucapan Sebelum al-abda'alin al. amin mm -hmm. Maka dia tambahkan dengan Rabbi li, Dan ketika ditanya Sebabnya karena di situ adalah merupakan tempat dijabahkannya doa. Mohon eh, penjelasannya jasa kelakar. Nah, baru Khalifik. Kembali ke masalah tadi. Kita harus memahami bahawa sunnah itu sunnah fi'aliyah dan sunnah terkiah. Sunnah fi'aliyah adalah sunnah-sunnah yang dicontoh Rasul, dikerjakan Rasul. Maka kita kerjakan. Tarkiyah, hal-hal yang tidak dilakukan Rasul Tidak dicontohkan Rasul Maka sunnahnya adalah kita tidak melakukannya Itu pun sunnah Ya Itu dua pertanyaan tadi bisa dijawab dengan hal ini Ya Jadi seperti eh, Apa pertanyaan pertama tadi? sujud syukur sujud syukur setiap, setiap kali selesai sholat Tidak ada sunnahnya Tidak ada sunnahnya Ya Tidak ada sunnahnya Karena apa? Karena tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW setiap habis sholat. Apakah sholat fardu, sholat wajib, sunnah, Rasulullah SAW melakukan sujud syukur. Ya? Sujud syukur ada syariatnya. Jadi kita mendapatkan kenikmatan. Jadi dilakukan tidak eh, sering sama Rasulullah SAW. Tidak setiap kali sholat dilakukan. Ini namanya huluh. Ini namanya berlebihan. Iyakum wal huluh hati-hati dari perbuatan ghulu ya. Nah, kita bersyukur tapi tetap sesuai dengan syariat. Tetap sesuai dengan syariat. Lihat ulama eh e, Masud berkata dan ulama yang lain ya atau, atau sahabat maupun sahabat ya. Al-iktisadu bis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Al-iktisad sedikit melakukan amalan tapi sesuai dengan sunnah. Lebih baik daripada banyak-banyak rajin, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Alias bid'a. Eh, jadi, amal kita harus dilihat Ini ada sunnahnya atau tidak ya? Rasulullah SAW melakukan atau meninggalkan? Rasul SAW melakukan atau tidak? Tentunya kita lihat. Nah, di dia, muka tadi kita bilang, segala sesuatu yang sebabnya ada juga di zaman Rasul, tapi Rasul tidak melakukannya, ini makin bukan sunnah. Sujud syukur ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul melakukannya atau tidak ketika setiap kali solat tidak. Eh? Kalau misalkan pintu ini dibuka, bahkan misalkan dia mengajak orang misalkan untuk sujud syukur setiap kali solat akan terjadi ibadah baru. Eh? Sujud setiap kali solat Allahu akbar sujud syukur semuanya tidak ada sunahnya tidak tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sujud syukur ini adalah merupakan ibadah, ya. Tapi ibadah harus ditempatkan sesuai dengan porsinya, ketentuannya, ya. Contoh yang lain tadi, ya, masalah Rabiq Firli. Firli, ya. Ini juga tidak ada keterangan, ya, tentang Rabiq Firli, kemudian Waladhalim, amin, ya. Dari mana kita mengetahui bahawa di saat itu adalah saat istijabah, ya? Betul di saat-saat ibadah, saat-saat e, saat, e, ada beberapa tempat yang memang dihabarkan sama Rasulullah sallallahu ya. Seperti sujud. Ya, tapi tidak ada keterangan di qulat dolin. Kalau misalkan qulat dolin saat ijabah, saat ruku juga saat ijabah. Duduk di antara dua sujud juga ibadah ijabah. Ya. Waktu berdiri juga saat ijabah. Ya, tapi kan ada, ada apa? Ada hal yang harus diperhatikan. Yang ini sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh secanggih-canggihnya kita, sehebat-hebatnya kita, sepinter pintarnya kita, sepinter pintarnya profesor. Ya, ada profesor misalkan, ya, udah tingkat tinggi profesornya sudah ilmunya, masya Allah, ya, pinter. Bahkan kepalanya udah botak sudah, nggak ada rambutnya. Ya, sehebat-hebatnya dia. Tidak boleh menatangkan ibadah yang baru. Karena ibadah itu datang dari Allah. Allah utus Rasulnya SAW. Ibn Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada umat. Nih, ibadah ini yang begini. Yang Allah ingin itu yang seperti ini. Ya. Kemudian kita tiba-tiba uh, datang. Ya. Kemudian melakukan hal yang tidak apa uh, menambah-nambah. Ini tidak boleh. Tiba -tiba seperti waktu, apa namanya? Ihram. Ya satu ihram ada orang datang ke Imam Malik Imam Malik, Imam ana mau min ain uhrim dari mana saya ihram eh, kata Imam Malik min dhulhulaifah dari dhulhulaifah yang sekarang disebut oleh orang-orang bir ali dhulhulaifah dari Masjid Nabawi atau dari hotel-hotel sekitar Masjid Nabawi sekitar 20 menit atau 15 menit naik mobil ya nah kata orang tersebut Ya Imam mana mau ihram dari Masjid Nabawi dari samping kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, "La taf'al jangan lakukan karena Rasul tidak melakukan, kan gitu." Jangan lakukan. Lakukan Anda ihramnya dari Zul Hulaifah. Dia bilang ke Imam Malik, "Ya Imam, apa yang memudaratkan saya? Saya mau ihram dari Masjid Nabawi kan bagus. Kan? Tambah ibadah." Kata Imam Malik, "Fa jangan lakukan." Kata orang tersebut, saya nah, imam ibn mahiy amran asiduha inya nas beberapa mil saja saya tambah kan ini kan baik ya imam malik marah di situ ya enggak ada kebaikan ya tidak ada kebaikan harus sesuai dengan sunnah rasul sallallahu alaihi wa alihi wasalam ini nih eh para pemirsa yang bisa saya sampaikan saya sampaikan ter terakhir lagi ingat Allah berfirman amlahum syuraka Cara Allah menyadhiin malamnya tanbihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat agama untuk mereka yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahuwataala? Ini ayat-ayat dari Allah di Al Quran Al Karim sebagai apa? Sebagai kaidah, kaidah yang mendasari kaidah yang kita bahas. Al ibadat maufufatul nashara. Ibadah itu dibangun. Ditegakkan di atas syariat Allahu'alam InsyaAllah kita bahas contoh-contoh berikutnya Di pada pertemuan berikutnya Tentang kaidah ini Supaya kita lebih memahami Dan supaya kita lebih enak ya e, Beribadah Oleh karena itu, saya ingatkan kembali bahwa e, Orang yang terkumpul padanya Dua hal yang keikhlasan Dalam beribadah dan ibadahnya sesuai dengan Sunnah Rasul adalah orang yang beruntung Orang yang sukses dan orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini dan di akhirat kelak. ini yang saya sampaikan subhanakallahumma bihamdika asyadu ala illahi ala anta astagfiruka wa tabulaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh